Osebo, ki je izredno senzibilna na zvok, kaj začutite, ko stopte v nek prostor? Um, kaj začutim ali kaj slišim? Kaj to sta dve različne stvari. Ne? Na nekaj karčin se to sicer povezuje, mm, ampak ja, jaz v bistvu po tolikih letih eh, dela na zvoku, to je že zelo dolgo. <laughs> Ne znam v bistvu odklopiti tega senzorja, ki ga imam eh, na nek način maksimalno aktiviranega in dejansko v vsakem prostoru poslušam. Pridem in poslušam, ampak poslušam na, ne z ušesi, z tako jaz mislim, da poslušanje z vse, ušesi je samo en mehen deoček človeškega poslušanja. Jaz poslušam s celim telesom. Se pravi, eh, zaradi mojega globokega prepričanja, da mi smo instrument, ki vibrira in da naša telesa so enaka instrumentom, ki vibrirajo in izpostavljanja vibracijom v prostoru, V bistvu odzivajo se na en določen način in če človek ima tist senzor vklopljen, ta odziv takoj začuti in usliši. In seveda so prostori, v katerih bi takoj ostala in bi delala in bi izvlekla se svoje prijatelje tam. in so tudi prostori, ki so samo zabežati. Kaj pa človeka, ko ga srečate, si ga zapomnite po zvoku, po energiji? misim, nekateri ljudje pač zapomnejo obraz, nek drugi imena. Se gre ko poznate nekega človeka, ga povežete s kakim zvokom. Um, to je malo bolj komplicirano. v bistvu, zato da ljudje niso v bistvu zveneča bitja, ne, tako kot žuželke prileti na diž, pa tako je, veš? <laughs> Ljudje ne brnijo v bistvu, vse da imajo glasove, ampak v ljudjeh je izjemnega pomena v bistvu, kako funkcionira njihova psiha. In to seveda so tudi določene vibracije in to mislim, da to lastnost ima vsak človek na nek način. S tem se tudi rodimo, kot otroci smo bolj sem potem, ko odrastemo, malo zgubimo te zmožnosti. V temo se pač v poprečju reče kemija med ljudmi, Jaz vem, da ta kamija med ljudmi v bistvu, to so vibracije, ne, ki se pač uskladijo ali ne. To se pravi konsonans ali disonans. Vi enega človeka lahko doživete kot neverjetno prijetnega in neverjetno v bistvu fascinantnega. In šele potem, kasneje, se začne to odkrivanje, zakaj je ta človek tako fascinanten. Ne. Mene recimo ta japonski igrav, ki poprimeni zdaj v nas ono nastopal, popolnoma do dna duše fasciniral svojim glasom. Glasom. In ja sem ga tudi prašala, ali so to desetletja vaje, ali se je rodil s takim glasem, ko a veste, on ima tisti naj, najnižji, najbolj prijeten, najbolj vibrirajoč moški glas, ki v bistvu na nek način, ne samo to, da eh, sproža to maksimalno pozornost na stvari, ki jih govori, ampak tudi maksimalno eh, pležer, maksimalno prijetnost v poslušanju, ki v bistvu na nek način tako prijetno eh, božatelo. telo, In seveda to so te stvari, ki jih takoj eh, opazimo in jaz mislim, da vsak, da to opazite, Zdaj, recimo, srečaš kakšno gospod, ki je zelo prijetna na pogledem, ko je začne govoriti, je vreščava kot sraka, ne, in pol samo čim bliž stranovi. Mogoče jaz mi, dejansko malo bolj preko teh zvočnih vibracij ocenjujem ljudi, ampak mislim, da jih ocenjujem eh, v bistvu eh, tako, kot ocenjujemo vsi da ta prvi intuitivni odziv, ne ta prvi odboj eh, na nek način eh, odloča o tem, ali je kdo simpatičen ali ne. Seveda, ko izbiram ljudi, s bi se de bi delala, to je pa malo bolj drugače, podle mene. Ste se že na svojega talenta? kako ste se odločili, da ste šli to študirati, oblikovanje zvoka in na no? Je, to je zelo smešna štorja v bistvu. Jaz sem niti malo nisem zavedala tega talenta. Je res, da pač klasični glasbi sem bila posvečena od četrtega leta starosti. To je bila odločitev moje matere in družina je bila pač tudi zelo blizu glasbe. In jaz sem začela igrati klavir, ko sem bila mikena, našla v osnovno glasbe, šla našla srednjo glasbo, našla glasbena akademija in tako naprej. In v bistvu živela sem v enim povsem izoliranem svetu. Jaz mislim, da do svojega 19. leta jaz nisem vedela, kaj je življenje in kaj je svet. Zato, ker sem doživljala vse izključno preko glasbe in svojih glasbenih potovanj, glasbenih izkušenj in te glasbene sredine, ki je v bistvu zelo tak, azil v bistvu neke vrste. In za režijo zvoka sem se odločila zato, ker je bil tak splet okoliščin zelo smešen. Režija zvoka je edini oddelek in edino v Varšavi. In za čase, ko sem se jaz odločila za študij na Polskem, je bila obvezna tako imenovana rejonizacija. To se pravi, ko si človek izbral fakulteto, mora iti na najbližo univerzo. In jaz sem hodila v Varšavo, ker je bil tam moški, v katerega sem dosmrtno zalubljena. Najstnica in on najstnik. On je šel leto pred mano in jaz sem se odločila, da mu bom sledila in da bom šla za njim. In v bistvu, iskala sem način, kako jaz sledim tistemu moškemu. In pa se pokazalo, da sta dva fakulteta, da sta dve fakulteti v Varšavi, ki nista nikjer druge, to se pa mi vidi režija zvoka in geofizika. In jaz sem se upisala na obe. S tem, da seveda na umetniških šolah so izpiti prej. Položila sem ta izpit, to je fascinantno, ker bilo je 300 kandidatov za 10 mest in jaz sem bila peta. Se pravi, nekaj je že bilo na temu in zaključek tega je, da pač prav na teh spejemnih izpitih sem se nekega nekoga drugega umetnika, s katerim sem na zadnje vrata šla ven in tega prvega pozabila v hipu. Ampak je bil očitno korenček, ki mi je pripeljal do režije zvoka. In te odločitve nikoli nisem objalovala. Uh, koliko je za nekoga... Uh z umetniško okvarje, z oblikovanjem zvoka, pomembno, da pozna tudi fizikalno plat. Vsem da se cela fizikalna znanost okvarja z in akustika, ja. da pravčuje znanstveno fizi zvok kot fizikalni pojav. Koliko je po vašem uh, potrebno poznati uh, pač te fizikalne lastnosti zvoka? Jaz mislim, da je to izjemnega pomena. In jaz sem še zmeri, baziramo je znanje na... Pač temu, kar so me učili na režiji zvoka, ki sem imela elektrotehniko, elektroakustiko, tri vrsta akustike in to z zelo resnimi ljudmi, ki so učili tudi na politehniki in na univerzah in to ni bilo neki prikrajšan. V bistvu obratno, mi smo na režiji zvoka imeli določene fizikalne stvari še razširjene. Recimo akustika prostorov, akustika instrumentov in vse te fizikalne lastnosti zvoka, to jaz mislim, da človek mora obvladati popolnoma. Zato, ker če ne, sveda intuicija je tudi izjemnega pomena. Ampak v tem svetu, v katerego sem jaz v bistvu vstopila, v katerem sem morala v bistvu več profesi opravljati, to pravi snemala sem na terenu in tam seveda, takoj, ko sem prišla, morala sem osluhat, oslušati prostor, videti, kak njegove zakonitosti, kako se bo v bistvu ob premikih igralca dalo, Na nek način zagotoviti kontinuiteto, to se pravi odboj in odmev in vse te stvari, na kakšen način delujejo, poznavanje materijalov, to je izjemnega pomena. Druga stvar, seveda fizika in matematika in elektrotehnika omogoča, da na nek način za svobodo človek rokuje z instrumenti. Že recimo, ko sem igrala klavir še kot učenka, mi smo v naši šoli bili obvezni pozna, poznati v bistvu sodelovanje instrumentov, instrumentoznanstvo, muzikologija, to so bili ti predmeti. In jaz mislim, da je izjemnega pomena, da človek, ki hoče se uspešno ukvarjati s tem in za dolgo časa in mora spremljati Razvoj tehnike in tehnologije, tehn nove te iznajdbe. E, jaz sem recimo naredila pred kakšnimi dobrimi desetimi ali 15imi leti prehod iz analognega na digitalno in to ni bilo lahko za mene. Ampak sem vedela, da to moram narediti in imela sem to srečo, da sem imela ekipo mladih, zagretih moških, ki so to totalno obvladali in tle je prišlo do neke izmenjave znanja. Jaz sem jih učila estetike, dramaturgije, pristopa, vseh filmskih zakonitosti. Oni so pa mene učili v bistvu novega funkcioniranja, novega razmišljanja, novega, to je popolnoma novo razmišljanje v digitalni tehnologiji. Se pravi, poznavanje zakonitosti, znanosti, tehnologij je izjemno. To je fundament, na katerem se potem lahko gradi z vlastnim talentom, svoj, svoj, svojo estetiko, način, na katerega razmišljaš o zvoku. Ampak vse to je isto. Če ne znaš igrati klavirja, ne znaš komponirati za klavir, ne moreš biti tudi izvajalec. V kakšni fazi načrtovanja filmskega projekta se vam ureda. Da je, da je pametno, da pristofi z zvoka do na začetku, že, eh, oziroma, to je eno vprašanje, pa mogoče drugo, kaj, kaj je vaš kriterij bil v karijeri, ko ste si odločali, da boste sodelovali pri projektih, Da ne boste? To so dva različna vprašanja. To sta dva različna vprašanja. Ja, povsem različna. Ja. Jaz mislim, da oblikovalski hoče pustiti pečat na filmu ki hoče tesno sodelovati z režiserjem in hoče narediti en poseben zven, unikatni zven tega filma, mora začeti v fazi scenarija. Zato ker določena, določen način razmišljanja zahteva tudi določeno postavitev mikrofonov na snemanju. In že v fazi scenarija v bistvu se lahko človek odloči, kako bo zvanjel ta ali drugi igralc, kako bo prostor med njima zvanjel, kako bo zvanjel prostor, v katerega stopita. In seveda potem, s tem znanjem, se potem lažje postavi mikrofone na terenu. In jaz eh, sem pač zagovornik tega, da se oblikovali zvoka, angažira že v fazi scenarija. In v moji karieri imel sem veliko primerov, da zaradi tega sodelovanja je režiser tudi potem na nek način drugače formiral samo snemanje, ker smo prišli do zaključka, da je ne stvari se tako zlahko tudi dajo povedati zvokom, da jih ni treba tudi posnet še enkrat, Ne ni treba dublirati, da ne pride do ne tautologije ponavljanja iz tega v sliki in v zvoku. Um mogoče še to drugo vprašanje, kakšen bil vaš kriterij, da ste izbra, izbirali, če ste imeli možnost izbirati projekte. O, kaj vas se je pritegnulo pri določenih filmih recimo avtorjih? Ja, glede na količino filmov, ki so jih izbra, naredila, ne, to se je bliže v soti 120, če različno računam, no, mislim, če računam še studentske filme, jih je več. Um, Moj kriterij je bil v zmeri v bistvu scenarij in človek. Če sem mela na razpolago recimo dva, tri scenarija in so mi bili ti scenarij izjemno všeč, sem si izbira človeka, ki na nek način bi rekla, po svoji norosti bi bil malo bliže mojemu temperamentu. Zapravi, dva faktorja sta tema in človek, ki stoji za to temo. pravi scenarij in režisera. Mogoče bi rekla, da režiser bi bolj prevladal, ne? ampak je izjemnega pomena v bistvu, zato ker je, režiser je tudi tisti, ki vam da toliko svobode ali toliko svobode. In toliko svobode je to, kar jaz imam zelo rada. Toliko svobode je pač stvar, v kateri zelo težko v bistvu skozi to igličino uho na nek način se tega, ta, ta simfonija zvokov spravi skozi. Vam je tale razvoj tehnologije, vašem upokritu, lajšno delo, ali? Ja Jaz mislim, da razvoj tehnologije nam vsem ljudem naredil po eni strani dobro, po eni strani izjemno slabo. Recimo, sedaj producenti in producentska cela srednja in financiri zahtevajo od eh, filmskih umetnikov, da film nastane v izjemno času, kar tehnologije omogočajo recimo ko se mi je delala oblikovanje zvoka in smo imeli recimo 15-20 ogromnih skatli ki so se režale se s škarjami, je bilo povsem jasno da montaža zvoka traja 3 do 5 do 6 mesecev montaža slike tudi 6-8 mesecev je bilo to spodobno zdaj treba narediti v 7. mesecu ker tehnologije te omogačajo eh, omogočajo ampak nihče ne razmišlja o temu, da obstaja za, za tem eno pomembnejše ozadje, to je ozadje človekovega čustvovanja in mentalnega, ne mentalne kapacitete. Naši mentalni procesi niso tako hitro pospešili. Mi še zmeri potrebujemo, da projekt zori v nas in zato mislim, da je to izjemno slabo. Do to skrajšanje in to nas postavlja v, v pozicijo predvsem režiserje režiserje, montažerje in oblikovalce zvoka. In seveda komponiste. Nas postavlja v, v bistvu v situacijo, ko moramo dirjati na en način. In jaz včasih, pri teh filmih, ki so bila tako visoko analogno tehn digitalno tehniko narejeni, sem potem čez nekoliko časa obžalovala, da še tega nisem ali onega nisem naredila. Ampak enostavno nisem imela časa, da bi v mojem psihičnem procesu stvari dozorele. In to mislim, da je senčna stvar. Mogoče se bo rodila za nami, bojo prišle te generacije, ne vem, tri, pet, deset generacij za nami, ki bojo imeli nove neurone, drugačne neurone v možganjih in ki bojo bili sposobni te pospešene mentalne e, e, procese in psihične procese v bistvu izvajati na, po naročilu. Mi pa to še nismo. V kakšni meri pa se vam zdi, da recimo gledalec v filmu zavestno doživlja zvok ali, ali deluje zvok bolj na neke nezavedne Jaz mislim da, mislim, da če se zgodi, da gledalec v kinematografu zavestno doživlja zvok, pomeni, da so ta zvok delali ljudje, ki pojma imajo. To je slabo delo potem. Zato, ker zvok, tako kot glasba, je stvar, ki mora prihajati do podzavesti človekove, mora človeka popolnoma razorožiti, da v celoti tisto slikovno pravljico preuzame. Zapravi zvok tisti, ki nosi emocije in ki človeku v bistvu na nek način preko malih možganov podkožno pride in na nek način krmili njegova čustva, ne da bi se človek zavedel, ker če se bo zavedel, bo se to sprožilo odpor in potem celo delo je popolnoma pač faljeno. Mislim, potem v bistvu ta izdelek umetnosti je okrnen. malo Ja, čaj. Ja, čaj. <laughs> Asi je dost glasno. Ja, Vemam se, ki to bo ostalo, a ne? Seveda, pa na razpalago bo komorkoli, kaj zanima me veta. Bomo, da nekaj se. Bomo, se naučili, da je treba angliške pod napiske, Kot je to pol tudi to ino. Zasbo. Ja, meni je zdaj televizija nadela ta petnominutni dokumentarec v treh jezikih. In dali so mi na DVD-ju, tam so izjemno interesantne slike, tudi z nekih predstav, lahko vam dam ja, ja. ta DVD. Je To urabimo, čim več tega vizualnega materiala, bomo nadaljati. Se bomo še slišali, odskoj, da gledajte. zvok teče, kamere. V zadnjih nekaj let, mislim na štiri, vas dekak niste več prisotni v slovenskem filmu. V uh, smeru ste se čisto eno, sam, na eno samosto, samo svojo pot, bolj povezano z odrom, v multimedijo. Kako bi pravzaprav to opisali? Ja mislim, da težko bi rekla, da nisem prisotna v svetu. Ravno sem bila povabljena, da bi bila član mednarodnega žiri Drezdanskega festivala. Pred letom dni bila sem v žiri našega slovenskega festivala, tako da mogoče sem malo spremenila kot in pozicijo. Je pa res tudi, da sem se posvetila popolnoma nečemu drugemu. Jaz sem v bistvu sedaj posvetila se kreiranju lastnih zvočnih svetov, Ker v zadnjih letih na filmu sem pač opazila, da slika slikama nekako utesnuje in, utesnuje in odločila sem se, da pač te svoje filmske sanje in filmske svetove prenesem na Oder. In e, e, začela sem bistvu s enimi poskusi, v katerih se e, Dolby Digital Surround zvok prenesel v gledališče na drugačen način, zato ker pač te tehnologije v gledališčih ni, e, tudi ni zvočnikov vočnikov ni neč, tako da ubijstvu. Začela sem od tega, da sem začela najprej, obratno kot na filmu. Na filmu je bil najprej vizualni svet, storija in eh, pač ta pravljica. In potem do tega so prihajali zvočni svet. To bi ja sem pa zdaj obrnila v bistvu in najprej konstruiram zvočne galaksije. In v teh zvočnih galaksijah je izmeri neka človeška drama. In v tej človeški drami so potem ljudje, ki jo v bistvu na nek način izvajajo. No, tako da pa v bistvu bi, ne, bi rekla, da sem prenesla svoje... Filmske sanje na Oder. Kaj bi se pritegnilo pri tej japonski kulturi? Vemo, da zadnja leta intenzivno sodelujete z Japonci, z japonskim gledališčem, način, da pravo način izražanja. Mislim, da je... Najbolj me je pritegnila neko, neka vrste tišina, ki jo ti ljudje nosijo v sebi. To me je najbolj pritegnilo, In seveda, enkrat, ko sem šla na šesturno predstavitev gledališča no sem doživela popolno transformacijo, doživela sem v bistvu, to fascinacijo z, z pravličnimi svetovi, ki jih človek ustvarja, zaradi zvoka in glasbe in glasbenega pristopa v bistvu že 8, 9 let, stoletja, stoleti stari drami, odkrila sem v bistvu eno lastnost, za katero sem jaz celo življenje se borila. To se pravi lastnost, da v bistvu tako dogajanje kot zvočno dogajanje na odru vpliva na možgane na tak način, da možgani začnejo potem delovati v smeri ustvarjanja nekih halucinacij, nekih likov, ki dejansko ne obstajajo, ampak s to veliko umetnostjo sposobljanja krmljenja človeških možganov se pač doseže efekt, za katerega sem jast sporedno, ne da bi vedela, da to v bistvu način obstaja že v enih antičnih umetnostih, sem se prizadevala v svojih sonoročnih umetnostih. In potem je popolnoma fasciniralo, da obstaja na nek način podoben efekt človeških možganih, ki se ga doseže z dvemi različnimi pristopi. En pristop je tisti digitalni multimedijski pristop, ki ga imam jaz, in drug pristop je pa tisti, bi rekla, povsem analogni, Samo instrument, samo človeška figura in samo gib. In rezultat je v bistvu na nek način podoben in to me je zelo pretegnilo. Uh, me zanima, glede na to, da ne uporabljate besed oziroma redko v teh svojih predstavah, kakšen je mednarodni vziv na te vaše predstave? Ja, glede na to, da glede na to, da dejansko ne uporabljam tekstov, uporabljam besedo, ampak na popolnoma drugačen način. Besedo, ki je transponirala skozi procesorje in se prelivi v glasbo. In te besede obstajajo, samo ne zvenijo, ni verbalnega pomena, je samo emocionalni pomen, ekstrakt v bistvu te besede je v mojih predstavah. Ampak jaz mislim, da je uspeh tega sonorišnega gledališča, ki v zadnjih treh letih dejansko se svet in Evropa odprla meni, bazira na dveh v bistvu na dveh faktorjih. Prvi faktor je, da moje ime kot ime filmarja v svetu zelo veliko pomeni. In ko sem jaz naredila to svojo sonorično glano na srce, misli res betakt in smo bi v dogovori z gledališčem mjela v Trstu, da postavimo, je direktorica takoj poklicala direktorja filmskega festivala, ki seveda vedel, kdo sem jaz, in je bil zelo zato, da ta sonorična drama odrska odpre filmski festival. Zopravi, meni v bistvu na nek način ta prodor omogoča moje filmsko ime, ki po 30 letih je prepoznavno, V po drugi strani seveda dejstvo, da jaz popolnoma druga če uporabljam besedo ali ne uporabljam besede, ali uporabljam samo vibracijski pomen besede brez e, e, verbalnega, e, pomeni, da e, moje igre se postavijo kjerkoli na svetu, ker e, niti prevod ni potreben, niti ta barjera v bistvu jezika in več, več pomenskega z, e, uporabe ene besede ne obstaja več. To je samo in izključno način, na kakšen ljudje čustveno doživijo, čustvujemo pa vše še zmeri enako ste opazili, mogoče, da se različne nacije različno odzivajo na te vaše postavitve? Absolutno. Absolutno. Jaz mislim, da je en fenomen, ki sem ga opazila, na to, da imam možnost v kratkim času, da to svojo... Čustveno igro postavi pred slovence, pred Italijane in pred japonce. To se mi je zgodila ko tup tup tup. In jaz mislim, da ljudje na nek način čustvujemo isto. To se pravi, v, na istih mestih, ki je recimo sem videla, da ljudem sooze pridejo na oči, da znejo jokat. To se zgodi v Sloveniji, v Italiji in na japonskem. Samo reakcija, način, na kakšen se pokaže, to čustvo je popolnoma drugačen. In recimo, fascinantno je, da na japonskem najvišji izraz spoštovanja je tišina. Mi smo pa navajeni aplavza, ne? V Italiji pa popolnoma obratno, ne? Italijani znorijo, oni takoj pokažejo, kako je to fantastično. In v bistvu to na nek način malo zasiti človekov ego. Ampak glede na to, da jaz v bistvu zelo močno gledam znotraj, noter v človeka, meni v bistvu čisto vseeno, kako se ljudje odzovejo. Važno je, da vidim, kako čutijo. Vaša življenjska izkušnja je tudi povezana z različnimi prostori, Polsko, Slovenijo, predavate v Nemčiji. Me zanima, če tudi to povezujete, jezik in sam narod z različnimi zvoki, ali Seveda eh, vsaka država bi rekel zveni drugače, ker vsaka država pač na nek način tako bi rekel, ima drugo karizmo, drugo zgodovino in drug cilj. Nemčija je visokotehnološko razvita država in seveda, ko se znajdete recimo nekje na kakšnega nemškega mesta, je to povsem drugače kot trenutek, ko, ko se postavite na sred japonskega mesta ali na sred slovenskega mesta. In seveda čustvovanje ljudi, temperament nacije se v bistvu na nek način odraža tudi v zunajnosti in v tistim trenutku, ko doživite v bistvu, to bi rekla zvočno vesolje posameznih mest in posameznih nacij, torej so velike razlike. In jaz mislim, da v bistvu, na nek način množica se izraža v bistvu bolj po nacionalnem karakterju, dačim posamezen človek, individuum ne. Individuum, ko se srečate s človekom, tako dušo v dušo bi rekla oko v oko, je v bistvu to človeško bitje, vsi smo iz smo enaki, nekje pod kož. Um, Mene zanima nek človek, ki se tako intenzivno ukvarja zvokom v svojem življenju, a razvije tudi svoje uh, izraze slovja, a uh, povezuje te Mislim, nekdo, tako splošni pogovor, imamo barvo zvoka, jakost, uh, glasnost, potem nam pa že zmanjka v bistvu pri, pri Ampak vi, kot, ko se z tem v bistvu celo želeno imate že posebno besed, a izumljate posebne besede za posebne zvoke, kako? Kak. Ja, verjetno ja, zato, ker včasih se mi izgodi, da se kdo začne smejati ali mi rege, kako si to povedala. Ampak jaz se tega, ne, te, ne, ne zavedam se. Ne zavedam se, verjetno ja. In, jaz v bistvu o zvoku mislim bolj v smislu Zvočni svet je za mene svet In Jaz Nikoli ne razmišljam o tem, da, v bistvu, da bi da ne hala neko nizko frekvenco, ampak tako je za mene, je, da se nekaj strašnega se priplazi. In, a veste, to so te, te, te konstantne pravljice, ki jih jaz doživljam. In zato se recimo izjemno dobro razumem z mojim vnukom, <laughs> ki otroci živejo še zmeri v tih pravljicah in eh, ta komunikacija med nim in mano in med ljudmi ki ne razumejo jezika, s katerimi delam časih z ljudmi, ki v bistvu ne razumejo jezika z japonci, delam, seveda, to so vse zelo visoko izobraženi ljudje ampak ko začnemo komunicirati, je seveda jasno, da bi najbliže prišla h njim, če bi govorila japonsko ali če bi oni govorili slovensko ali polsko, to sta moja pač jezika. V angleščini se pa tako, kot pač vsak od nas dobro govori angleško, ampak to je nam le tuji jezik. In potem seveda najlažje je prideti preko prispodobji pravličnih, pravličnih prijemov. Ne. In nikoli ne govorim o tem, da pač bodi pozoren na ta zvok ali tako, ampak tle neki priplava, tam neki zasveti in vse te luči in barve in stanja se izražajo preko zvoka. In jaz verjetno o zvoku govorim pač na tak način. Ne. da bi lahko premahnil na naslednjo lokacijo. Ja. da to Če je film zelo dobro narejen in ima odličen zvok, jaz ne stanem v tem filmu. Če se pa zgodi, ka kakšnakoli napaka v zvoku, jaz potem ne morem gledati, žal. Zato ker to me takoj, z tega transa, v bistvu, v kateri padem gledalci, me to takoj pač izbije ven in potem samo sedim nasršena in lovim naprej in napake. To pomeni, da v bistvu, Tako kot pri vsaki drugi umetnosti vrhunsko delo nas razbremeni v bistvu razmišljanja in dovoli nam, da se prepustimo v celoti. Če pa je okrnjeno, potem pa ni šans. Oh, to je zelo težko vprašanje. Um, ja. Jaz sem zmeri začudena, da že 3-4 leta delam z mojimi sodelavci v tem sonoričnem gledališču. To so vse mladi vrhunski iztvarjavci. In delamo v izjemno težavnih pogojih pogosto s pomanjkanjem v sredstev. in sem zmeri začudena nad to njihovo neverjetno kreativnostjo in predanostjo vsaki stvari, ki jo delamo. In verjetno se dogaja v bistvu isto, kar se dogaja ali meni, če sem našla kakšnega režiserja, ki mi je dal veliko svobode. In jaz mislim, da jaz enostavno ne delam se pametna v elementih, ki niso moja profesija in potem tistim, ki z mano delajo, prepustim popolno svobodo, tako da se oni lahko celoto, v celoti izrazijo v svojim mediju in verjetno je mogoče to ta razlog, da pač radi z mano delajo. Jaz mislim, da sta dve generalni stvari. Ena stvar je solidna izobrazba, eh, ker potem človek dobi eh, občutek vrednosti, dobi zavest o tem, da zna, da lahko ustvarja in je sogovornik. Se pravi, ni podrejen, ampak je sogovornik in potem tudi lahko eh, v bistvu stoji za svojimi idejami. Druga stvar pa je, kot v vsaki umetnosti, da moraš imeti strast. Brez strasti delo v umetnosti je praktično nemogoče, zato ker to delo, ki nam v bistvu seveda v trenutkih zmage in uspeha prinaša aplauz in prinaša možnost, v bistvu, da neke lepe stvari o sebi slišimo, vidimo in preberemo, ampak po večini je to izjemno težko delo, ki zahteva tudi zelo pogosto, da se pač odrekamo nekim osebnim prioritetam, da malo zanemarjam, mogoče na trenutke svoje družine in svoja prijateljstva. In to je delo kot vsako drugo, delo filmarja je delo, v bistvu, polno odrekanja. Seveda ima lepe trenutke, ima lepe stvari, ampak brez strasti ne gre. In to predvsem pač v teh profesijah, ki so tako visoko kreativne, kar pač jaz mislim, da je delo oblikovalca zvoka, to je sound designer, v bistvu zelo kreativno delo. Seveda obstaja cel, cela paleta profesij filmskih, ki žal na slovenskem počasi že izginja in izumira. In ti profesionalci, v bistvu, ko sem jaz opazovala, ko sem zelo veliko delala tudi po tujini, to so vsi ljudje, ki so skrajni izobraženi, ampak ki istočasno nikoli niso zgubili tudi pri delu 20, 30, 40 let eno otročje radovednosti. V bistvu, od tega, a bi mogoče še tako, a kako bi to naredili drugače, a kako, če bi se to nekaj spremenilo, da, v bistvu, če ne sedimo v kalupih, lahko v tej profesiji delamo. Hvala, sem prišla v z velikimi se, se Ja mm, sem prišla v Jugoslavijo že s precejšnimi filmskimi izkušnjami. Bila sem nekoliko let profesorica na filmski akademiji v OČI, ki je pač neverjetna šola. In Naredila sem nekoliko prepoznavnih filmov, bila sem že angažirana v nemško-polsko ko produkcijo, prežiseri so začeli mene iskati in sem prišla v Jugoslavijo kot neke vrste kurioziteta, bi rekla. Jaz mislim, da mojemu hitremu prodoru v jugoslovanskim filmu prispevalo tudi dejstvo, da sem ženska. Ker takrat, ko sem jaz prišla v 80-ih letih, niti ena ženska ni v tej profesiji, nikjer niti bližine profesije ni funkcionirala, tako da se točno spomnim, ko sem delala prvi film v Beogradu, so moji kolegi, eh, Tonci, pripeljavali na snemanje svoje znance, prijatelje družnosti, vidi ovo čudo, žena ima nagro. <laughs> In jaz mislim, da to v bistvu, večinoma ženske mislijo, da jih to, da so ženske ovirajo, meni to izjemno pomagalo celo moje življenje. Večinoma je bila to kinematografija 80-ih let, 90-ih je to kinematografija moških. Jaz sem se naučila izjemno dobro sodelovati z moškimi ekipami in lahko povem pač. da Zelo hvaležna sem v bistvu, da v tem svetu, v katerem so dominirali moški, dobila sem toliko podpore, toliko nagrad, toliko uh, projektov, toliko priznanja in uh, uh, prepričana sem, da to dejstvo, da sem prišla kot visoko izobražena ženska z eno določeno, z določim načinom gledanja na to profesijo mi je pomagalo, da sem tako je bila opažena. Ja, jaz osebno vidim ogromno razliko in zato tudi kot glasbenica sem se posvetila zvoku, to se ustvarila sem v bistvu ta pojem sonoričnih umetnosti, ker obstaja velika razlika med glasbo, med sonoriko in med zvokom. Zdaj v delovanju samem na psiho človeka pri glasbi je pač tako, da večinoma glasba nosi mm, emocije, ki so programirane, to so emocije človeka, ki bo komponira. Dočim pri sonorišnih umetnostih, ki jaz posegam za izvirom zvoka, ki je vsakemu poznan, vsakemu odrojstva poznan. In ga potem pač procesiram na deločen način, dajem ljudem veliko večjo svobodo v bistvu čustvovanja. Se pravi, eni ljudje lahko se takoj poistovetijo z določenim zvokom, ga imajo radi, drugi ljudje ga pa istočasno sovražijo, tretji ga pač eno, na nek način doživljajo kot neprijetnega. To je vse odvisno od tih notranjih fonotek, ki jih nosimo od rojstva v sebi. In jaz sem prepričana, da pač sonorična umetnost, je umetnost operiranja z venom, s procesi z procesiranjimi obistvu, e, zvenj, ki jih doživlja našo telo za vsak dan, v človeku veliko večjo možnost čustvovanja. E, kar se tiče samega zvoka, zvoka kot takega, ki je peč fizičnega pojava, mi danes živimo v svetu, v katerem mi je največja onesnaženost, največja onesnaženost, tako imenovan sonic pollution. Zpraviti, živimo v svetu zvočnega smetišča. In to zvočno svetišče deluje zelo zahrpno, zato ker ogromno teh vibracij, ki jih danes milijarde radijskih postaj, milijarde privatnih kompjutorjev, milijarde televizij po svetu emitirajo, eh, za nas večinoma so neslišni, ampak to sve gre skozi naše telo in mi smo izpostavljeni v zvočnemu vsevanju in eh, to je pač ta tretji problem. V bistvu naše 21. stoletje in civilizacija. Sem globoko pripričana, da ta civilizacija bo prišla v zgodovino kot civilizacija zvočnega, zvočne nevarnosti za človeško bitje. Počasi se ta stvar tega bombardiranja naših teles in naših umov in naše psihe z neslišnimi zvoki ozavešča. Zdaj recimo v arhitekturi že nastajajo določene raziskave, kako graditi hiše in kakšne materijale uporabljati gradnji hiš, da, da nam v bistvu omogočijo, da bomo živeli zaščiteni, da se naredi zvočni ščit. Po drugi strani, negativna stran tega, je pač seveda razvijanje zvočnega orožja. Zato, ker pač to zvočno orožje že obstaja in z temi najbolj rušilnimi frekvencami lahko popolnoma neslušno, neslišno uničimo zgradbo, človeško bitje, okolje in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da je to, ta trenutek, ki ga živimo, trenutek v bistvu ozaveščanja, kaj pomeni ta količina zvoka. Prav sem, da ste se pomovali, tudi na področju montaže. Ja, ja, montaže. ja seveda. Zanimljamo se kdaj zamekalo delati čisto, ker ni državka, ko ste delali, da spremljajo druge projekte. kdaj ta stran, da se v sisto montažo hlimsko To je eno od vprašanj, ki ga je pogosto. V bistvu slišim, in naslednje je, seveda, vprašanje, ali bi režirala film. Ne? To ponovadi me ne vprašajo. Ne bi niti slučajno režirala filma. Ne smatram, da imam tisto znanje, zelo široko znanje, je treba imeti. Kar se tiče montaže, zelo rada sem v vseh filmih, v katerih, pri katerih sem sodelovala. Pri vseh filmih sem hodila v montažo in me je zelo zanimalo. Zelo zanimalo me je, zato ker pač montažni res, pravilen montažni res, v bistvu mi omogoča, da naredim dober zvok, če pa montažni res ni v skladu. v bistvu ni v fiziološkem skladju, je zelo moteča stvar in potem pri zvočni, zvo, v delavi zvočne podobe je treba razreševati v bistvu na nek način to disharmonijo slike, bi rekla, s posebnimi pristopi in to ni ve zelo kreativno delo, to je potem v bistvu bi rekla neka kirurgija zvočna chirurgija, ki je treba včasih je treba tudi na tak način v bistvu sodelovati s kakšnimi filmi. Ampak drugače, mislim, da jaz sem hodila na, to, na ta predavanja montaže zato, ker v bistvu na nek način mislim, da mi sami skozi ta naš svet montiramo. Z tem, da jaz pogledam vas, zapremo čim pogledam tam, sem že naredila montažni res. Ne. In zdaj način, na kakšen mi obračamo pozornost na določene elemente, nam v bistvu kreira naše svetove. In jaz mislim, da to moje zanimanje za montažo je bilo v bistvu zanimanje bolj notranje potrebe, kot kar zelo profesionalno. Ampak mi je pa seveda v profesiji izjemno pomagalo to znanje močnev očit, ali je to nekaj priroven dar, oziroma je to nekaj, kar človek ima. V imate verjetno celo spominjstvo banko teh zvokov. Mislim, da je to takvišni teren in zato je to res nekaj naravnodarski, ki ga morimo skoristiti. Jaz mislim, da kar se tiče profesije oblikovalca zvoka, je seveda trojica talenta, s katero se človek rodi, izjemnega pomena. Tako kot za slikarja, tako kot za filmarja, tako kot za, za vsako za plesavca in tako naprej. Je seveda talent, talent po mojem mnenju, če bi to morala že matematično umestiti, je maksimum 20% uspeha. Drugo je, konstantno samo izobraževanje in razvijanje te sensibilnosti, o kateri go Mi se rodimo s to sensibilnostjo, seveda. Potem je pa samo vprašanje, kakšno srečo, jaz sem imela izjemne profesorje v svojem življenju. in Ti profesori ne me nedoliko učili konkretno, malo gor, malo dol, ampak so prav razvijali mojo sensibilnost. Razvijali so mi to možnost, da poslušaj to, da poslušaj ono, kaj pa misliš, te minimalne spremembe, kaj pa ti pomeni to, kaj pomeni, če se sliši z leve, z desne strani, v bistvu to vzbujanje radovednosti, v bistvu povzroča to, da, da se senzibiliziramo. In ja meslim, da, jaz mislim, da je izjemnega pomena v bistvu hoditi na kakšne, v bistvu, kakšne izobraževanja, ki jih imajo veliki mojstri v tem predmetu, ker, kot sem rekla, talent je eno, Nad to mora prideti eh, znanje, na to mora prideti še radovednost in na to potem mora prideti tista želja po konstantnem ubistvu, bivanju v tem prostoru. Um, neko, um, to no, no, no, Kolega je <mohem stresovke> Moje originalne vprašanje je bilo, da se je ta poklic pridobil, na pomenu, glede na razvoj eh, tehnike, zelo visoko in eh, vedno boljše, tudi z vršnjim opremenjenjem, Se pravi, bi lahko rekel, da je ta poklic vedno, bo, vedno bolj, ali se ga vedno bolj zavedamo do pomena tega eh, poklica. Če vzamemo to vprašanje iz tehnološkega vitega, dejansko je treba pritrditi, da je zvok, če pogledate zgodovino filma, najbolj napredoval. Slika je še zmeri, dvodimenzionalna, je še zmeri na platnu, je še zmeri v bistvu res. Seveda, z razvojem digitalne animacije pridobili smo možnost, da v bistvu na nek način... Pospešimo gibanje in naredimo te 3D v bistvu imidže, 3D podobe, ampak zvok je absolutno najbolj napredoval. Začelo se je mono, potem zaradi potrebe za film se je razvila stereofonija. Danes se mislijo, da stereofonija nastala zaradi glasbe. Ne, stereofonija je zastala, nastala zaradi eh, potrebe razlikovanja leve in desne strani filmskega platna. In stereofonija se je začela na filmu in šele potem se je prenesla v druge medije. Isto tako, eh, suravn Naslednji korak se je začel tudi na filmu, danes je pač zelo veliko glasbenih posnetkov in na DVD-jih se glasba tudi v surround tehniki v bistvu snema, ampak je to spet nastalo z potrebe, iz želje, da se v bistvu v prostoru skreira tridimenzionalni svet, ki njegov izseček je pač slika, to se pravi, da se približamo doživljanju filma tako, kot doživljamo življenje. Ker v življenju je dejansko zaradi našega načina funkcioniranja živcev v možganih, mi vidimo izseček realnosti in zmeri vidimo izseček, ampak doživljamo kozmos. In ta razvoj Dolby Digital Surround in vseh sistemov surround je bil samo pač narejen zato, da se zadostite potrebi, da človek doživlja v bistvu vesolje znotraj kinematografov in seveda s tem so nastale nove profesije in seveda s tem je tudi eh, pomen oblikovalca zvoka na rasu. Zato, ker zdaj ni več v bistvu to, da se na nek način dokumentarno registrirajo zvok in se ga prenese na platno, ampak tله prihaja naslednja stvar, prihaja stvar konstrukcije vesolja. In to je tisto, kar mene najbolj zabava v bistvu. da jaz si lahko skonstruiral svoje lastno vesolja, da v bistvu eh, eh, eh, na nek način pristalem za trenutek tisti kreator, ki ustvari vesolje. radimo uh -huh. dobro globoko prepričana, da kvaliteta se začne na mikrofonu. Kvaliteta in ta, ta individualni izven vsakega posameznega filma se začne pri snemanju um, lokacije. In sem veliki, veliki nasprotnik koriščenja teh ameriških izjemno kvalitetnih fonotek, ki odirajo našo kinematografijo in kinematografije sveta, odirajo iz individualnosti. Zato, ker hm, potem greste recimo na festival. In gledate je, je, italijanski film, pa slišite, reko številka 270, greste. Gledate nemški film, slišite, reko številka 270 in pol, gledate slovenski film in slišite, reko številka 270. Sveda je to v mojem, stre, v mojem em, primeru malo profesionalne deformacije, ker jaz takoj prepoznam pač te efekte. To je ena od stvari, ki je za moje študente v, v Nemčiji zabranjena. Oni ne smejo uporabljati gotovih zvokov. Oni morajo svoje zvoke iskati in jih skreirati in jaz mislim da je pač unikaten unikaten zven vsake lokacije potem če se ga lepo posname in nadgradi da filmu ne ponovli zven in to je treba očuvati in s tem je treba tle je, je pa potrebna je potrebna zavest predvsem režiserjev, da omogočijo produkcije, da to omogoči in samega pač, snemavca, da je malo upornik in da se bori za to, da se mu omogoči, če sliši kakšne stvari, ki so nepovnovljive, ki so fascinantne in v vsakem prostoru imate nekaj nepovnovljivega, da pač doseže to, da to posname in da potem na nek način pripelje v film in mu da to unikatnost. Um, v bistvu imamo vprašanje, um, če lahko nekdo, ki je toliko noter v, v svojem poklicu, loči uh, delo od prostega časa? Um, to je zelo težko vprašanje. V bistvu, jaz nisem toliko noter, ko bi se mogoče zdelo v tem poklicu. Končno imam družino, imam tri otroke, s temi otroci imam dober kontakt. Kot vsaka mama, sem prala, kuhala, pospravljala, nosila po noči, ko so bili bolani. E, jaz mislim, da jaz imam v življenju to ogromno sreče, da imam pravi balans. Da mene pred tem, da postanem total frik rešuje to, da me družina vsake toliko časa odtegne. E, tudi m, od e, pač tega preveč, e, bi rekla manjkalnega, že e, delovanja. Po drugi strani, moji otroci, ki so zdaj odrasli, imajo svojo profesijo in ki so pač zreli ljudje, mene držijo tudi na površini življenja, prinašajo mi informacije, če so s čem fascinirani, delijo te fascinacije z mano. In na tak način bi rekla, da se to moje v bistvu znanje in prisotnost v uh, tej temi skozi posodablja. In jaz mislim, da ta balans je v bistvu izjemnega pomena ker to obo, omogoča, obisem, na nek način, da ostanem človeško bitje, človeško bitje z celo paleto čustev in potem se seveda to celo paleto čustev na novo vlagam svoje projekte. Um, kaj pa, če bi... v bistvu bi, bi bilo fan, če nadaljujemo to, ko so, so prej začelo, zakaj je pomemben to, to, to zvok za oživljanje, za emo, emocije, to, kar se ponovatne zavedamo, kaj nam manjka. Če bi omogoče še kakšno na to temo rekla, zakaj, zakaj se tako hitro zavedamo, da nečesa manjka, kater je zvok v filmu zašloh? A to mislite, da ste po z tega psihologije, oživljanja in tako. Ha, ha, ha, ha, to mislim, ja. Uh, m, to bi rekla, da... Še enkrat, če se vrnemo mm. na oblikovanje zvoka, Je še en aspekt, o katerem se nisva pogovarjala. To je aspekt v bistvu neke vrste eh, psihologije zvoka. Ne. In eh, tle bi bilo treba se vrniti, mora korak nazaj, ven iz finskega platna, bi se bilo treba vrniti v eh, eh, to znanje o tem, kako ljudi čustvujemo. Se pravi določena psihična znanja Glede na to, na kakšen način naši neverjetni možgani delujejo, povzročijo, da človek tudi drugače sliši svet, da se s tega sveta slušno omakne, čeprav je še zmeri tam, da se ne omakne fizično. Ampak glede na svoje, v bojsku, notranje dogajanje, na nek način v bistvu fokusira svojo pozornost na drugo paleto zvokov in to drugo paleto zvokov doživlja. Na tak način tudi podpira svoje doživljanje. In potem, ko pač seveda delamo na filmu in analiziramo lik, in analiziramo, pač moramo zelo globoko v bistvu na nek način stopiti v eh, svet doživljanja tega lika, da mu skonstruiramo pravilno zvočni svet. Kaj v bistvu, če pokažete po, pač v bistvu človeka, ki se na nek način eh, doživlja neko tragedijo, ki se umika samem vase in ki v, v bistvu na nek način eh, ima to izrazeno željo po, po osami pa, ali pa ima nekje spremenjena psihična stanja, in še zmeri ostavite zvok, ki je pač tam nekje kakršenkoli ježe, samo da ni loken, v bistvu eh, uničite psihologijo lika. Se pravi, izjemnega pomena je tudi, poskušati razumeti in čutiti, kaj čuti lik na platnu in glede na to, kaj čuti lik na platnu, narediti njemu tudi to njegov način doživljanja. Recimo pri, pri kakšnih določenih psihičnih spremembah ljudje lahko popolnoma slišajo deformirano svet in seveda mi potem moramo te deformacije pripeljati v zvok. Pa potem, ko prihajajo ven, potem to so očanje z in zunanjostjo. Jaz mislim, da je en od filmov, ki fenomenalno obvlada to tematiko, ki je masterpiece, ki bi moral biti pač analiza in po, b, b, b, učni pripomoček vsakemu, ki se jim ukvarja, je Elefant in Santa. Film o teh dveh, o teh v bistvu na, ja, na srednji šoli. Oni hodijo in oni nosijo svoje zvočne bez sabo. In to je tako mojstersko narejeno v filmu in praktično ni verbalne komunikacije. Ne? In mi moramo v bistvu dojeti dojet razlog, dojeti impuls in ga dojamemo, ko poslušamo njihove zvočne svetove, ko zlezemo v notranjo te psihe in ko vidimo, kaj se jim dejansko dogaja. Če tega ne bi bilo, bi bil to še en faljeni film na dokumentarni o nekih agresijah. Ne? ki bi se potem pač ljudje priteževali, ah ti ta mladi. Ne? Ampak, ko se globoko spustite v čustvovanje izražene z zvokom, potem seveda lahko sočustvujete tudi z likom na platno in ga razumete. Mm -hmm. A ste imeli kakšne vzornike, ko ste se učili te, uh, delati ali pa med, med, med samim delom? Imate nasplošno kakšne mojstre, za katere bi lahko rekli, da so vaši vzorniki? Um, Ja. To se pravi, Glede na to, da sem je že dosti eh, nazaj končala fakulteto, in glede na to, da jaz v bistvu že dolgo bi rekla, nimam profesorjev, ki bi mi obračali pozornost, jaz sem se učila od vrhunskih stvaritev svetovnih kinematografij. Se pravi, mene če je kakšen film izjemno prevzel, potem sem šla še enkrat in še enkrat in še enkrat samo zato, da bi lahko analizirala, kako je to narejeno, kako je pa ta zvok pripeljan, kakav ta zvok v bistvu dejansko deluje, ker v prvem pogledu seveda človeka nosijo emocije ne moreš analizirati. Ne? In to je en od načinov, v bistvu na katerem se jaz osebno izobražujem. Jaz skozi analiziram določena dela. Jaz skozi analiziram določene situacije in potem na nek način, v bistvu nabiram se znanje na tak način in seveda mojster za mene v zgodnim oblikovanju zvoka je bil režiser Andrej Tarkov z njim sem si želela delati, zato ker pač v vsakem filmu ne glede na to kdo je delal v oblikovanju zvoka, je bil pa prav poseben ta psihologiziran pristop do zvoka, ki je ogromno stvari povedal v bistvu, brez besed, brez odvečneih eh, eh, kilometrov filmskega traku, s enim zvokom v bistvu ali z eh, skupino zvokov je on znal izraziti metaforo. In eh, seveda. Jas mislim, da vrhunske stvaritve kinematografije zmeri imajo v sebi ta element izjemne zvočne kreacije, psihologizacije. tako recimo, film s istim naslovom kot naš slovenski, ki sem ga jaz delala Outsider, tam je tudi taka totalna psihologizacija zvoka. Se pravi, so so v bistvu ne bi rekla pač da mm, Da, so, da, da jaz posnamem te ideje, ampak mene impresionirajo in me spodbujajo, da tudi sama v bistvu poskušam na nek način eksperimentirati. Ne? In eksperimentirati v bistvu celo življenje in to je ena od stvari, ki jih zmeri s svojimi sodelavci in s svojimi studenti. Poskušam na nek način eh, eh, razvijati to sposobnost eksperimentiranja In to, da izjemnega pomena, je, da se človek reši strahu pred eksperimentom, ker vsak eksperiment nas vodi do nekega odkritja. Seveda, ena aktivnost so slava, ena so dobra. Ampak brez eksperimentalnih, brez eksperimenta v bistvu ni poti naprej. In to je moj način, na kakšen se jaz učim. Mhm. Super. Hvala. Škola ja. sem končala. <laughs> če bi so, pa samo so, so. rekli besedico o tem potencijalu slovenskega filma, ki mm -hmm. ni izkoriščen. Samo jim se strašno bojim govoriti o tem, zato veste, naši moji kolegi tle v Sloveniji, ki nimajo nobenega dostopa do poštene izobrazbe, delajo po mojem mnenju čudeže. Vse, na ta način začne mlad. No, daj poprobati. <laughs> Ja. Kako naj začnemo? Morda me ne bi vprašali. Kaj, mislim, glede na vaše, uh, vaše izkušnje, uh, kako bi ocenili na razmere uh, v slovenskem filmu, stališča svojega področja? Naj no, bom govorila, v bistvu, odgovorim na to vprašanje samo in izključno, po tej plati, ki me izključno zanima, to se pravi po plati eh, eh, zvočnega bogatstva na filmu. In eh, jaz osebno mislim, da je slovenska filmska produkcija zelo kvalitetna. In mislim, da moji kolegi, ki so postavljeni v situacijo, da morajo tekmovat, bi rekla, z eh, svetovnimi kinematografijami, ki so izjemno dobro opremljene, izjemno visoko izobražene, z ogromno količino kvalitetne tehnologije, tehnike in denarja. Moji kolegi, ki ni dostopa do izobrazbe in ki, ki ni možnosti, pač, da se bazično izšeljajo, delajo čudeže. In kljub temu, da delajo te čudeže, še zmeri ostane ogromen nezapolnjen neza potencijal v slovenskim eh, filmu, eh, ki jaz globoko verjamem, da eh, če bi se velika, eh, večja pozornost eh, v bistvu na nek način eh, namenila izobrazbi ljudi, izbiri tistih, ki se sam posvetijo samo temu, bi ta potencijal, ki ga nosi s sabo scenarij in slika, razvil se še mogoče v naslednjem koraku v izvoku in bi omogočil večji prodolj slovenskega filma, kot je pa slovenskemu filmu to pripada. Ne? Mi smo imeli eno obdobje, ko še Viba film ni obstajala. Mislim, obdoje, ki v bi se bistvu deločene stihije v ustvarjanju zvoka in to ustvarjanje zvoka je bilo v bistvu usmerjeno v privatne studije. Ampak ti privatni studiji so bili pač veliko boljše opremenjeni, veliko gibljivije, ker niso bili odvisni od nekih državnih razpisov. Eh, eh, eh, lahko, če si čok zaželim, če se en teden je imel določen eh, efekt, določen kompresor, novo mikrofon in eh, novo snemalno napravo. In to obdobje teh petih let, ko vibe ni funkcionirale, jaz smatram za izjemno kvalitetno obdobje. Takrat so nastali filmi, ki so šli po celem svetu. In pol je pač nastala ta hiša, proti čemu jaz sem bila osebno kot, kot ustvarjalec, kot umetnik in kot profesionalc zelo proti. Ker sem bila prepričana, da pač ta hiša bo pojedla toliko denarja, da ne bo ostalo denarja pač za ustvarjanje. In nastala je neka hiša, neki kolosej, Viba film, in pri tem nihče od naših slovenskih talentiranih mladih ljudi ni dobil štipendije, da bi šel se v tej smeri, da lahko obvladate tehnologije. In zdaj smo v situaciji, da imamo krasno mešalno mizo, na kateri pač najemci, najemniki, večinoma iz Nemčije, delajo nekaj med tem, ko jih ne razumijo, kaj govorijo ljudje na platnu. Naši talentirani mladi ljudje so pač zapostavljeni in jaz sem zelo proti temu. Jaz sem zelo proti temu. Kaj bi pa bil vaš nasvet za nekoga mladega človeka, ki ga zanima ta eh, poklic? Nasvet bi bil, da gre se zmeniti za štipendijo, da dobiš štipendijo in da gre v en od tih izjemno kvalitetnih centrov, eh, ki se lahko izobražuje. En je v Londonu, en je v Varšavi, en je v Nemčiji je šola za studenta iz Tujine, tako rekel za Stonj. Nežinovanje spremeni iz dejstva, da ta študent mora tudi spati nekje, Jest nekaj in v bistvu živeti. In, in, in, zato bi potreboval stipendijo. In teh štipendij ni. Ta poklic je, če pogledate v bistvu, opis vseh poklicov v Republiki Slovenije, ta poklic je deklariran kot deficitaren in to ne pomeni neč, ker štipendija itak ni. Jaz mislim, da zboriti si štipendijo, iti v svet in veriti se s podlago, z znanjem in z samozavestjo in pol se tlele boriti za kvaliteto, je najboljši možen svet ki ga lahko mu mhm. <laughs> le, le, le, da. gledamo našega kolega, ki se di služal, kam je. Može še kdo Kaj Jaz nimam v bistvu nasledov, naslednikova, veste, da nimam. Jaz sem izobražila, izobraževala ogromno ljudi. Jaz sem dejansko izobraževala ogromno ljudi, ki so delali z mano v studio v tesnem kontaktu ure in ure, ki so posrkali znanje, na kar se rekel, veš kaj. Na? Ampak tega ne smete snemati. Okay. Ne, pa sem res, tega pa ne smete snemati. Ne bomo uporabljeni, če ne uporabljeni. ja, ja, poznam, jaz te obljube, film ja. Ja, jaz Potem so pač meni rekli ti ljudje po dveh letih, recimo, ko so uživali, Uživali do nezavesti. Soga. Čuj, jaz grem na takaric, eh, eh, tri popol dneva in več zaslužim, jaz nam ukrlela tega dela. Pa so bili tako talentirani ljudje. Amaslim, prav uno, ne? Kajšen softver pa uporabljate? Zvečen. Jaz še zmeri uporabljam filmski, filmski program, program. Ja. E, Pro Tools. Filmski. Tako sem začela na filmu na Pro So mogoče celo programi, ki so boljši za oblikovanje glasbe, bi rekla, ampak Glede na to, da jaz v bistvu še zmeri razmišljam na filmski način in še zmeri v bistvu si vrtim pač na nek način po kinematografu, bi rekla ta svoj zvok, uporabljam še zmeri protolske, ga moram zdaj nadgraditi in prav posebnimi programi, ki mi ga razvijajo moji nemški študentje, delamo pač to programe za premikanje in distribucijo zvoka v prostoru gledališča. Um, Kakšni so bili pa vaši odnosi z filmskimi skladatelji? E, e, to je po pravilu dobro, <laughs> so konflikti, e, odvisno od čoveka. Kak, kak če, um, kak, e, obstaja kakšno pravilo? Ja, ne, ni pravila. Ne obstaja pravilo. V bistvu jaz sem se m, na nek način jemala sem ti si to pravico, da imam veliko na glasbov. In, zelo pogosto sem imela zelo hude borbe z kompozitorji, um, ki so pač imeli mogoče malo drugačen način videnja in razmišljanja, ampak jaz sem smatrala, da boj je pač prav. Če bi citirala samo en primer, skupina Leibach-Vogenhagen, ki je delala za film Francija slaka hudodelce glasbo v celoti, Uh, mi smo delali obdelavo v Celoti v Beogradu in ja sem jim pa porezala marsikaj uh, iz te glasbe, zmetala ven. Oni z mano niso pol leta se je sploh pogovarjati, nakar so dobili nagrado za glasbo, ki je dejansko bila fantastična. Samo je bilo tam in tle malo prevečno, mislim, a veste, ne. Pa mogoče je bilo treba mikino premaknuti, pa mogoče tako. In v bistvu zmeri, ko sem v, v bistvu na nek način Uh, uh, vzela si to pravico, da, da stvari vzamim v svoje roke. Potem se je pokazalo, da je bilo to zelo dobro za človeka, ki to lahko razumev ali ne. Eh, ampak meni to tudi ni dost in pol v <laughs> um, Jaz sem delala zmeri to, kar sem smatrala, da je za film najbolje. So pa seveda komponisti, ki so fenomenalni. To sodelovanje z polskim komunistom. Bartošem, Bartomejem Govackim, to je bilo v bistvu izjemno lucidno sodelovanje, ker sem naredila zelo velike sonoreške kompozicije. On je delal svoje glasbene kompozicije, veliki simfonični orkester. In pol, ko smo zložili skupaj, se pokazalo, da tam se njemu konča na noti G, se meni je začelo na noti G. Ne? In, mislim, je bilo. in seveda v takih primerih človek samo lahko sedi in si reče, kako oh, je fantastično. <kuh> kako bi vse šel vprašati, kako je bilo živeti v filmovsko druženje, ampak Nuro. mogoče je to premalo časa, za to Ne če želite še tam, kaj okay, Ne vem, pa videti, če vam to prav pride v bistvu, ne? kaj je bilo dejansko. Da smo se zelo yeah. perspektiva. <kuh> Ja, je bilo to je bilo to mislim to zelo tesno sodelovanje v smislu v bistvu ustavljanje določenih projektov in bilo seveda zelo m, veliko vplivalo na našo, na naše družinsko življenje in recimo pri kašnih projektih ki so Bili obema, recimo z Francijem, če, so na, če na, kakšen projekt je najel, da tem je reo da pač pa sva prišla domov. In potem pa se pač on zbudil ob štirih zjutraj, rekel, e, čuj, kaj pa če biti tako, ne? Ali pa drugače, ne? Ja sem si želela, na, recimo, v določenem primeru na filmu eh, narediti m, kakšno stvar v bistvu malo drugače, kot je on to bil v stanju sprejeti, na kar sem jaz, recimo, potem tri ure jokala eh, na poti nazaj iz... iz mešanja filma in pa smo se vrnili in naredili pomoje. <laughs> to prepletanje v bistvu tega intimnega in kreativnega je bilo blazno, zelo prisotno. In jaz mislim, da to, m, ker sva oba imela strast in sva neprestano bila v, bistvu v, v stalnem opazovanju in poslušanju in e, primerjanju, jaz mislim, da ni nič čudnega, da so naši otroci sošli šli tudi v svet glasbe in v svet filma. E, tako da, Sinova sta se posvetila glasbi, sicer ima ta poštene profesije, kot je pač mama rekla, da pač celotna filmska družina ne more biti, ne more biti samo umetniki, tako da treba tudi mit malo tega suporta pač v drugih profesijah in so vsi lepo pokončali filozofske fakultete in druge. Stvar je tako, da imajo suport, v primeru, če v tem umetniškem svetu neki zaškri, pa imajo pa oni svoje profesije in suport, ampak poduši so vsi umetniki. In zdaj, jaz ne vem, ali je to način e, življenja v družini, ali so se oni rodili taki, ker je zelo veliko umetniških družin, ki so otroci odklonili v bistvu. E, tako da jaz bolj mislim, tato, da, da, da sem jela srečo, da pač taki so prišli meni, Da, ki so se rojevali in da moja naloga je bila samo, da ne zatrem tega potenciala v njih. In to je to. Super. Mislim, da je to lep zaključek. To uh -huh. ja, ta je senca z mikrofona, je ja, tako ima teča?